Тих, за ким доводилося підтирати шмарки, я сприймав абстрактно. Вони були для мене фантомами, інопланетянами, яких я ніколи не бачив. А тут переді мною сидів хлопець із одутим, смахлявим обличчям і байдужими порожніми очима, такий собі молокосос, який косить під бітника. Сказав би старий Джек. «Гей ти!» – крикнув він мені в спину. Принеси нам пожертим. Сер, телефон ресторану 019», – сказав я. Ти принеси, наполегливо повторив він. Сер, це не входить у мої обов'язки. Я маю права, звелькотів я. Ото вилупок. Що за плуговані у цьому паршливому готелі. Ці мальтійці якісь недоноски. Замало їх англійці дрючили. Я сказав, швиденько, принеси мені пожертим. Потім я нічого не пам'ятаю, Крім тремтіння, що охопило мене. Мені зненацька вибухнула національна гордість. Я підійшов і влупив його так, Що він відкинувся на подушку, Не встигнувши навіть ойкнути. Я не порядкую на кухні, сер", Чемно повторив я, потираючи кулакам. Тремтіння посилювалось І приходила у дурнувату радість. Я більше не озрався і з гуркотом Викотив візка у коридор, хвилиною чекав, що він вискочить за мною, але цього не сталося. Очевидь, я добряче врізав йому. Жити мені залишалося максимум кілька годин, поки він прийде до дитями, одягнеться, упорядиться і побіжить скаржитися моєму нашальству. Я міг викинути візка зараз просто посередині коридору і піти геть, але я покатив його до наступної кімнати, намагаючись угамувати тримтінням. Я відчув, як у мені розпростовується і вібрує пружина. Так, я шалено боявся втратити цю роботу, що далі я повільно, але неухильно перетворювався на китайського бовванчика, на обличчі якого застигла улеслива посмішка. І потім цього святкового дня бовванчик врізав дуба. Я зрозумів, у чому все таки справа? Зрештою, для першого дня роботи і саме моє становище здавалося мені принизливим. І поводився я самопринизливо До того моменту, поки мене не зачепили. Отже, я подвом подумав, що проблема була в мені самому. Я вигадав собі маску і намагався відповідати її скорботному, застиглому виразові. Але... Як раптово мені здалося, я зміг її скинути. На мене раптом напали нестримні веселощі. Я був тут, на своєму поверсі, царем і Богом. День у день я вивозив мішки сміття, очищаючи свої володіння від залишків життєдіяльності своїх підопічних. А вони? Вони робили для мене безліч інших корисних справ. Укладали угоди про постачання... Мого улюбленого пива, наприклад, як коміважер із 705-го розробляли нові технології мобільного зв'язку, як пан із 719-го, чи опікувалися про дизайн мого одягу, чи винаходили ліки, чи малювали картини, чи грали джаз, щоб я міг слухати його вечорами. Цей величезний людський мурашник, тісно пов'язаний між тобою не з римами, але міцними нитками, і я був його часткою. Причому дуже важливою, практично потаємною. Адже людина ніколи не демонструє інше в себе з гіршого боку. І тільки я міг бачити інше життя своїх клієнтів на виворіт. Більш того, вони довіряли мені це інше. І були беззахисні перед моїм зірким оком. Попробіль у руці я жваво взявся за прибирання номерів. І фотографії американської дітлащні купальники і блузки розкидані на стільцях у місток сміттєвих кошутлів, попіл на килимах, брудні склянки і заляпані зубною пастою дзеркала вже не викликали в мене відразу. Шкода, що це відчуття прийшло до мене запізно. І навіть щось наспівував собі підніс. Прибираючи у наступній кімнаті, я вловив краєм вуха, як на початку коридора, клацнув замок. Залунали збуджені голоси і загудів ліфт. Мої підопічні стямились і пішли скаржитися власниці готелю.